Síndic de Greuges, Rafael Ribó ha retret a la Generalitat que algunes de les seves polítiques públiques han contribuït a agreujar la situació de vulnerabilitat dels menors i ha denunciat que el govern català ha incomplert la majoria d'anteriors recomanacions seves. Ribó ha exigit que l'executiu prioritzi les polítiques d'atenció a l'infància en situació de vulnerabilitat. En declaracions als mitjans, després d'entregar a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, el seu informe sobre els drets de la infància 2012. Aquest document posa de manifest que la suspensió d'algunes ajudes, com les que es concedien a tenir nens a càrrec, la disminució de prestacions com les ajudes de menjador i l'increment de les quotes d'accés a alguns serveis, com ara les escoles bressol, han contribuït a greujar les situacions de vulnerabilitat dels menors. L'informe també demana que revisin els criteris per atorgar ajudes socials i exigeix que la falta de recursos econòmics sigui un criteri suficient per a la concisió de les prestacions, sense la necessitat que la unitat familiar estigui, a més, en risc social. Ribó assenyala que la societat hi pot perdre molt més si no s'entén la necessitat de prioritzar l'atenció a la infància després que els únics sí els últims 5 anys la pobresa en aquest sector hagi augmentat des del 21 fins al 26,3%. L'informe del 2012 també assenyala que són necessàries més famílies d'acollida per donar una resposta millor a algunes disfuncions detectades en l'estada de menors en, en recursos assistencials o d'acollida, que es produeixen principalment per la falta del recurs idoni. Per això, el síndic ha reclamat a la Generalitat més promoció d'aquesta possibilitat i campanyes institucionals per augmentar el nombre de famílies d'acollida, ja que, a més... Passa massa temps fins que a una adolescència li assignar el recurs de protecció necessari. Ribó ha explicat que el text s'hauria d'haver presentat abans de finalitzar l'any, però el calendari electoral ho ha fet impossible, si bé el setembre del 2012 ja va presentar un altre document en què alertava de la baixa eficàcia de les polítiques socials de la Generalitat per combatre la pobresa infantil. D'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FAI, és tot un poble, qui us parla i ja acompanya...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 Doncs Comencem parlant d'una victòria important, i és que el Sant Andreu va golejar ahir a casa el seu rival en la Copa Federación, al Villarrobledo. El Sant Andreu va sentenciar ahir al vespre al Villarrobledo, el seu rival a la Copa Federació. 5 gols a 1 van ser perquè el Sant Andreu es situïa la millor posició de cara al partit de tornada que l'equip dels nostres barris haurà d'afrontar el proper dia 24 a Terres Manxegues. A l'equip li espera el desplaçament més llarg de la temporada en aquesta eliminatòria de vuit anys de final a Terres-Mantxega, 565 quilòmetres, tot i que el sorteig es feia per proximitat geogràfica, el cert és que fins a tres equips, encara vius en la competició, queden més a prop de Sant Andreu. El Villar Villarrobleu és l'actual campió del grup 18 de la tercera divisió. S'hi va proclamar la temporada passada i amb molta solvència, a 6 jornades pel final de la Lliga. Tot i això, l'equip troiano no va poder superar el playoff de 100 i enguany segueix competint a tercera. Actualment ocupa la cinquena posició a la taula amb 28 punts en 16 jornades disputades. El seu objectiu aquesta temporada és intentar repetir l'èxit de la campanya anterior. I ara entrem ja en crònica social perquè hem de dir que han jutjat un lladre acusat de sostreure un nadó. La Fiscalia ha sol·licitat 12 anys de presó per un jove d'Equador acusat de robar 6.530 euros a una dona, a la qual va amenaçar de fer mal a la seva nena de 9 mesos que duien un cotxeta. En concret, la Fiscalia demana 6 anys de presó per un delicte de robatori amb intimidació i 6 anys més per detenció il·legal de la menor, ja que va condicionar el seu moviment durant prop de dues hores. Doncs hem de dir que l'acció va succeir a l'Avinguda Meridiana al matí del 27 d'abril del 2009. La víctima va reconèixer l'acusat durant el judici que es va celebrar abans d'ahir a l'Audiència de Barcelona. Va explicar que l'acusat i una dona, fugida de la justícia, se li van posar un a cada costat i la van obligar a treure els diners en dues entitats bancàries dient-li que si no ho feia li prendrien a la petita. La dona el va identificar però va adoptar perquè l'havia reconegut per un defecte a les dents centrals que es va arreglar al dentista segons va aclarir la fiscal. I ara ens anem cap a la Sagrera perquè els plans i els diners per a les instal·lacions i l'interior de l'estació de la Sagrera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 van avançar encara que els queden un mínim de 3 anys. Si l'havés circulejada a Sants Girona, després dos mesos afegits a la data prevista pels contractes de muntatge de la via, la licitació de la qual es va aparcar entre l'octubre i el febrer passat, el tren passarà per una estació de Caparvall almenys fins a 2016, en què hi ha previst que es posin en marxa l'estació de la Sagrera. Queden, però, dos projectes grans i costosos de l'Estació de la Sagrera per acabar de redactar l'arquitectura interior i les instal·lacions. Els seus pressupostos són de 177 milions en el primer cas i de 119 en el segon, són segons les xifres donades fa poc per la titular de Foment, Anna Pastor. El pacte del 2009 es dividia en 161 milions del Ministeri, 255 per a entregues de l'Estatut i 287 de plusvàlues, però les tres xifres doncs, no sumen els 911 que, que previst. La ministra del PP ha parlat de compromís per fer la terminal, però només ha concretat que hi ha pendents de pagament un total de 638 milions. I ara entrem ja en el que és la plana cultural, parlem dels tres toms de Sant Andreu, i avui en parlarem, i força, arriben els tres toms de Sant Andreu 2013. Aquest diumenge, dia 13 de, fa, de gener, a les 12 al migdia, amb sortida del carrer de Sant Adrià, es realitzarà una nova edició dels Tres Toms de Sant Andreu. L'horari serà dos quarts d'onze, amb una concentració al carrer de Sant Adrià, entre el carrer Gran de Sant Andreu i el carrer Segre. Doncs, si parlem del recorregut, hem de dir que primer es farà la benedicció i els tres toms a la plaça d'Urfila i després es farà els, els tres toms que ocuparà doncs, els diferents carrers que ara mateix us convidem a, a sentir. Doncs, parlem del carrer Sant Adrià, del carrer Segre, de la plaça Urfila, del passeig Torres i Bages, després anirà cap a Joan Torres, Gran de Sant Andreu, Sant Adrià, Segre, passeig Torres i Bages, Palomar... Gran de Sant Andreu, Rambla a Febre i Puig, Rambla 11 de Setembre, Segre, per tornar a Sant Adrià. El Sac sí estarà format per 15 associacions diferents. Obrirà el Sac i Sí, de la Guàrdia Urbana, seguits el cap de colla, de la banda de música de la unitat de la Guàrdia Urbana, la Carrossa Sant Antoni Abat, colla de Genetge Amazones, cap de bandera, banderer, els acordonistes, continuarà el carro de carrera, els carros de la Pagesa, la banda sinfònica, les roquetes de Nou Barris, la banda de música, casa de Granada de Barcelona, el carruatge de dues rodes, carruatges a llimonera de quatre rodes i, tan que ara el seguissi, carruatges amb més de dos cavalls. Els tres torns ruts recordem que està organitzat per l'associació per la festa de Sant Antoni Abad de Sant Andreu de Palomar. I ara ja, com a tancament d'aquest primer repàs de notícies, doncs el que volem és informar-vos d'una activitat que precisament doncs, es posa en marxa avui, i és que la Nau Ivanov us ofereix la representació de l'últim dia de febrer. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28, inaugurà avui l'obra de teatre l'últim dia de febrer. L'obra serà en escena fins al proper 20 de gener i va a càrrec de La l'Aidra. Us expliquem una mica de què va aquesta obra perquè, doncs, si voleu acostar vos i doncs que sapigueu el que veureu. Doncs es tracta de sis orfes que són expulsats de l'orfenat on han viscut tota la seva infància el dia que compleixen la majoria d'edat. Un cop fora, doncs hauran de travessar el bosc per arribar a la ciutat amb un únic vehicle que han anat construint entre tots, especialment per aquest dia. Un viatge iniciàtic ple de contradiccions i esperances en què hauran de superar relacions, notícies i canvis per arribar victoriosos a la seva nova etapa vital. O no, Júlia, Amadeu, Victòria, Francesc, Guillem i Elisenda doncs, són perduts per trobar-se. L'últim dia de febrer té una durada d'una hora i 15 minuts. El prou de l'entrada és de 12 euros i pels amics de la nau té un descompte del 50% més una consumició gratuïta. Les entrades les podeu trobar al de l'entrada i una hora abans a la mateixa taquilla de la nou Ivanov. L'obra es fa de dijous a dissabte a les 9 del vespre i els diumenges doncs, a les 7 de la tarda. Molt bé, doncs aquest també serà una del, un dels temes en que, que parlarem en aquest programa. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Soc conscient que he viscut molt ràpid i per tant ho he de pagar. Però tinc clar que cops que porto a sobre em servir. Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs tal com us dèiem, hem començat el nostre programa d'avui. Aquest diumenge, 13 de gener, a les 12 del migdia, amb sortida al carrer de Sant Adrià, realitzarà una nova edició dels Tres tombs de Sant Andreu. Això ja és una trobada clàssica per a aquella gent doncs, que som d'aquests barris. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic un dels seus responsables, un dels responsables de la societat... Uh, sí. Per la festa a Sant de Sant Antoni Abad de Sant Andreu de Paloma. Ah, exacte. Doncs eh, parlem amb ell, amb en Quildo Serrano. Molt bon dia. Hola, què tal? Bon dia. No, doncs explica'ns, com esteu organitzant els tres toms de, de Sant Andreu d'enguany? Doncs bé, si fan o pa, com com tots els anys, no?, intentant intentant fer dels tres toms posar-los al carrer i uh -huh. que sigui la festa la festa del districte jo diria una de les festes de més rosa de la ciutat no? uh -huh. perquè quants anys fa ja que es realitza els tres toms a Sant Andreu? Doncs mira, treta aviam uh, de fet no tenim d'etat de quan es van començar a els tres tons de Sant Andreu. Uh -huh. Suposem que van ser de finals de, de, del segle XIX o no de mitjans de finals del segle XIX. El que passa que no està d'edat i per això no ho no podem, uh -huh. no podem constatar. Uh -huh. El que sí que tenim d'edat és des de, de quan es van fer els primers estatuts que va ser l'any 1924. Aleshores no eh? en s'ha tret dels anys, anys de la guerra doncs, bueno, s'han anat fent tots els anys excepte un que va ploure i no vam poder sortir. Uh -huh. Home, doncs ja on, són anys, eh? Una trajectòria sí, sí, sí, in, sí. important. Sí, sí. Uh -huh. Sí, però aquesta festa, aquesta festa ha sofert un canvi, un canvi molt important, no? Perquè uh -huh. ha passat de ser, de ser una festa patronal, eh? uh -huh. bàsicament, en la qual, doncs, eh, gairebé tots els llàmits de, que feien servir les bestes a de pauradors i dels cavalls, etc., doncs eh, era, era el seu patró eh, a ser a ser una festa popular, una festa tradicional. Uh -huh. Perquè tu des de quan estàs lligat amb la societat? Jo dels anys 70. Uh -huh. Déu-n'hi-do Déu també, o sigui sí, sí. Has, has viscut uns, uns, quant, uns sí, quants anys. Sí. Sí, I quina diferència creus que ja des des que vas començar tu? Potser per la manera de portar-los, de, de, portar de, de muntar-los, no, també? Sí, no, mira, tinc, tinc... és que, aviam, els tres tomes d'aquí I jo, jo amb això dels tres tomes sempre dic mm. que cada, cada lloc, cada ciutat, cada poble, cada, cada localitat on es fa, té, té la seva, tenen la seva pròpia personalitat, no? Okay. Nosaltres aquí Sant Andeu sempre hem intentat fer uns tres tomes molt, molt a la nostra, nostra mida, és dir, mai voler estirar més obres que la màniga uh -huh. perquè és que si no aquestes festes uh -huh. uh, acaben sent insostenibles. Mira, tingues en compte que quan vam començar o sigui, que als anys, als anys 70 uh -huh. uh, aviam, hi havia quatre quatre cavalls i uh -huh. a finals del 70 hi havia quatre cavalls. Els cavalls uh -huh. uh, aquí Sant Andreu van tindre la sort que la masia de Canyau doncs, es va conservar durant molts anys fins a l'any 92 i, i, bueno, i allà podíem tindre, podíem tindre els cavalls això. Mm -hmm. i això. I el que fèiem era que eh, entre Badalona, Sants i Sant Andreu ens vam posar d'acord per creure eh, perquè abans es feia el dia 17, és a dir, eh, que és un dia feiner, de, de fer-ho els diumenges anteriors i posteriors. No? I, per exemple, mm -hmm. nosaltres sempre hem agafat el diumenge anterior, el dia del Sant, Uh -huh. eh, i sempre l'han fet des de que es va treure del, del, del, del, del dia del Sant, no? Uh -huh. I després ho feia Sants eh, el diumenge posterior i a l'altre diumenge ho feia Badona. I això ha estat un, un, un dels fets de que, quan en moltes localitats han, han anat recuperant aquestes festes dels tres tombs, uh -huh. han, han anat buscant, buscant diumenges, no? Uh -huh. I per això, doncs, doncs, bueno, ara el primer diumenge, de, o sigui, el, el diumenge anterior al dia del Sant, doncs, bueno, ho fem quatre o cinc pobles, no?, uh -huh. i després es va fent i, i s'allarga, imaginar vos és, és això, s'allarga fins al... sembla que és el mes d'octubre que en fan uns o no sé què. Uh -huh. eh? Vull dir que... Pff, és, eh, el que passa que, clar, tot això implica, doncs, que, bueno, eh, d'alguna manera es conserva aquesta tradició, no? Uh -huh. Ara, cada, cada, lloc, cada lloc té la seva personalitat de fer-los i nosaltres ja dic, nosaltres hem tingut això també és veritat, hem tingut la sort uh -huh. de que la gent de la, els, que va, els que van muntar la, la societat i tot això van, van fer un patrimoni un patrimoni uh -huh. amb, amb carro amb guarniments, amb la capella amb el no sé què Vull dir que, clar tot això ja fas, ja fas festa I llavors et venen uns quants de fora i, i d'alguna manera uh -huh. fas una festa lluïda nosaltres el que sí que sempre intentem mm -hmm. és de, que les coses que vinguin siguin coses de qualitat, eh? Clara. Clar. Mm -hmm. o sigui, els carros que estiguem ben carregats, els, que, vull dir, la gent que vagi com com tenen canar, vull dir, una, mica, una mica, intentar conservar aquesta arrel, aquesta arrel tradicional, no dos coses. Doncs Quildo, hola, bon dia. Soc Susana Ávila, col·laboradora del programa. Oh, Tenim ja. aquí que, clar, el Saquisí està format per 15, 15 institucions, 15 associacions diferents. Eh, com es fa com per 15, 15 institucions diferents? Bueno, clar, està al llançeses, els caps de colla, la banda de ah, no, no, 15 entitats. No, no, no, bueno, no. No, no, no, aviam, això són els grups, és dir, uh -huh. això, el eh, que, que vosaltres teniu aquí, en el, sí. en el programa de mà, eh, és, és la, la, la composició de la cavalgada. Uh -huh. eh? Aleshores, doncs, primer de tot hi va el cap de colla, hi va, hi va la, la, la d'això, la, la, la, la, la capella de del sant, hi va, hi va la bandera, hi va la colla, uh -huh. i després hi ha, els diferents, eh, els, carros, eh, els carros, el carro de carrera, o sigui, el carro gran que, que tenim, uh -huh. i després els diferents carros que ens poden vingar, que ens en poden vingar dos, tres, quatre, i després ja venen tot el que en diríem carruatges de, de passatgers, no?, Uh -huh. eh? és dir, els, els, els xurquis que són carros de dues rodes eh, amb un cavall, els carros de quatre rodes amb un cavall els carros de quatre rodes amb dos cavalls els carros de quatre rodes amb tres o més cavalls vull dir, eh, aquest, aquest, tot això és el, els paquets que hi han de, de la composició de la, de, de la passada no? uh -huh. uh -huh. Quildo, com us sí. heu fet per organitzar tot aquest, gran, aquest gran seguici? com he organitzat? Uh -huh. No, vull dir, aviam, això s'organitza sol. El que cal, el, perdó, eh? el que cal és que vingui la gent, no? Hi ha, hi ha una cosa molt important, eh? és dir, aviam, uh, uh, des, de, des de fora, des de fora, uh, el, que, el que fas, eh, o sigui, veieu el que hi ha, però és que més important de lo que es veu, des de fora, és a dir, l'esparcador, el, el que surt gaudir dels Tres Toms, és el que es veu des de dintre, des de dintre és dir, de, de la gent que participa. O sigui, hi ha gent que participa als Tres Toms de Sant Andreu sí. només per la gent del carrer, és dir, només per, per, per, per l'acollida aquesta que hi ha dels Tres Toms de Sant Andreu, no? Vull dir, una part, una part importantíssima, del per dels Tres Toms de Sant Andreu. Vull dir, és, és, és la gent, el ciutadà de... de... Perquè tinguem en compte que, que hi ha gent, evidentment, del districte, de, de, hi, hi ha gent del barri, i ve gent de la ciutat i hi ve gent de fora, uh -huh. eh? a veure els Tres tombs de Sant Andreu. I, I és perquè, bueno, d'alguna manera és el que diuen, no? Vull dir, el caliu aquest que hi ha en aquests tres Toms, doncs, eh, pocs llocs més i més. Eh? i ja cada qual tinguem la seva personalitat i la nostra és aquesta no? uh -huh. Quildo, més o menys, quantes persones han col·laborat en els temps tons d'enguany? Podries dir una xifra més o menys? Bueno, home, aviam, si si contem tothom que està fent coses pels tres toms uh -huh. pues jo diria que una cinquantena uh -huh. Uh -huh. I el fet que aquest bé aquest any hagi coincidit una setmana després de la cavalcada us, o de Reis, us ha fet una uh, o sigui, gestionar bueno, les aviam, altra manera? És, és, és, bueno, eh, és una mica el, el, risc, el risc que, que correm. No? Perquè, per exemple, és una setmana després, uh -huh. però tinguem en compte que quan el dia 17 cau el diumenge, uh -huh. nosaltres ho fem el dia 10, i el dia de reges és el dia 5. Vull dir que al cap de 5 dies ja fem els 3 torns. No? Uh -huh. Però bueno, això passa que eh, nosaltres quan milions ens va eh, és quan... El, Uh -huh. Quan ens cau, que, que ens queda una setmana entre mig, entre reis i, i els tres toms, no? Sí. Uh -huh. El que passa que, bueno, dir, eh, toca fer-ho, no? I, I és així, uh -huh. és així. Doncs explica'ns, a les 10.30 del matí hi haurà la concentració? A... Sí, començaran allà a les 10.00 les 11.00, allà al carrer Sant Adrià, uh -huh. entre el carrer Sant Adrià i a dintre de Can Fabra. Jo el que sí que demanaria és que, per favor, la gent... Eh, no entrés massivament al recinte de Can Fabra per, per una qüestió de seguretat perquè teníem en compte que, que d'alguna manera intervenen, intervenen bèsties i que, i que bueno, vull dir, diguem, abans eh, els baixen dels camions, eh, els, els enganxen els carros i tot això i eh, aquestes coses tenen que fer eh, doncs, amb, amb, amb la seva tranquil·litat que li correspon. Si allà dintre entra molta gent, vull dir, hi ha un perill de seguretat de que algú doncs, el trepitgi un cavall o que sigui, perquè clar, vull dir, en definitiva mm. són bèsties. No? Una, una vegada està tot enganxat i surt al carrer, no passa res. No? Però el tema de a Can Fabra el que sí que demanaria és sisplau que, que la gent s'abstingués d'entrar uh -huh. eh, per, per aquest motiu no? uh -huh. és a dir que a les dotze es farà ja el a que és les dotze es farà ja a les dotze a les dotze ja i aleshores ja n'hi cap la Pla Surfila uh -huh. a les dotze el, el mossèn Benairà i, i bueno farem, farem els tres toms com els últims anys hem fet uh -huh. pujant per Joan Torres Carreira de Sant Andreu Uh -huh. baixant pel carrer Sant Adrià i tornant a agafar el carrer del Segre cap a, cap a això, fem aquest tomb més, més llarg uh -huh. perquè d'alguna manera doncs, també s'agilitza més la, la, la cavalgada. Uh -huh. Després també el que demanaria des d'aquí és que plau, Vull dir, que vagin en compte a l'hora d d'agafar els caramels. Eh? vull dir que sobretot que hait imposar-se eh, a, a sobre dels carros o per sota dels cavalls perquè vem intentament entre tots que, que la festa sigui, sigui realment una festa i que n' no ha incidències no? per, per, per, per sort. d'alguna doncs, bueno, manera no n'hi no ha no han hagut. A no. masses, no? Però, bueno, però a l'accident sempre hi pot ser no? i si, si intentem evitar-ho doncs eh, serà eh, més, més lluïda, clar eh, anirà millor uh -huh. doncs eh, tu també portes molts anys a dintre del que és la societat per la festa de Sant Antoni Abat, oi? sí mm, aquesta societat, qui la forma? sí, bueno, som, som una sèrie de gent que que, que, que bueno, que, ens, que, que hi som, no? no I... Som 10 o 12 persones bueno. i ja. Uh -huh. Doncs esperem que vagi molt bé a dir que, doncs això, que la gent es concentri al, al carrer de Sant Adrià... Al carrer Sant Adrià, carrer del Segre uh -huh. i, bueno, ja que ho veuran tot i uh -huh. que sisplau que dintre Can Fabra eh, doncs evitin, evitin entrar-hi per mort d'això, no? És a dir, perquè, bueno, uh -huh. Dir, eh, si, si, si va més prevenir que curar no? exacte molt bé, doncs eh, Quildo Serrano, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada nosaltres anirem des d'aquí doncs, comentant totes aquestes recomanacions que ens has fet i evidentment doncs, que cal tenir-les en compte perquè tota aquesta festa doncs, vagi d'allò més bé molt bé, d moltes gràcies a vosaltres doncs moltes Vindria. gràcies molt bé. a res molt bé, doncs ja ho heu escoltat. Aquest diumenge, 13 de gener, a les 12 del migdia, amb sortida al carrer de Sant Adrià, es realitzarà una nova edició d'aquests tres tombs de, de Sant Andreu. Eh, bé, suposo que entre avui i demà anirem comentant doncs, quin és el recorregut, on es fa la concentració, qui forma part d'aquest seguissi i, evidentment, doncs, eh, l'entitat que organitza, la Societat per la Festa de Sant Antoniobat, de Sant Andreu de Paloma. Doncs si us sembla ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem amb d'altres informacions aquí en aquest programa, en el tot un poble. fins ara,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 Molt bé, doncs hem de dir que ara fa tot just un mes doncs es va inaugurar el centre cívic de Naves i es troba, un centre cívic de Naves que es troba al carrer Naves de Tolosa número 312. I per parlar-ne d'aquest centre cívic, qui millor que la seva directora? La, la directora del centre cívic de Naves, la senyora Montse Gil. Molt bon dia. Bon dia. Què tal? Com estan en aquest primer mes de funcionament del centre cívic? Doncs molt bé, amb molt moviment. La gent té ganes eh, un equipament molt demanat uh -huh. i a més a més molt, doncs molt de barri. Uh -huh. I doncs en aquests moments eh, ara mateix estem a vore els 700 si hi ha algú, usuaris uh -huh. amb activitats. Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. I quan, gent, o quanta gent forma l'equip que esteu ara al centre cívic? En aquests moments al centre cívic, són set, set persones. Set persones. Sí, set persones. Que s'encarreguen d'atendre doncs les diferents entitats, sí, en suposo que la de matí, de tarda, coordinació cultural, coordinació de tallers i direcció. No un mm. i Cap de setmana, obrim els dissabtes al matí. Voser sigui que el que esteu ara ara potser en aquests moments és acostar-vos a la ciutadania de Naves per saber doncs, què és el que a els interessa. No? Exacte, el que volem conèixer precisament és això. Els centres cívics són espais de proximitat, de relació uh -huh. de participació. El que volem és justament relacionar-nos uh -huh. amb, amb el teixit associatiu del barri, amb les entitats, amb amb la població en general uh -huh. per oferir-li doncs, exactament el que necessiten, el que sol·liciten, ja siguin activitats, ja sigui en la vessant cultural, uh -huh. oferim activitats de tot tipus, oferim més de 180 tallers i més de 20 activitats uh -huh. aquest trimestre. Doncs el centre cívic de Naves es troba al carrer Naves de Tolosa número 312, com hem dit, i en aquests moments quins cursos o quines exposicions s'estan realitzant? i com exposició en aquests moments tenim una exposició d'un fotògraf, del Jordi Cohen, uh -huh. eh, Vible Tap Tap, d'una exposició que ens mostra el seu viatge al Camerún. Eh, uh -huh. I després, a nivell d'activitats, doncs, eh, ahir vam realitzar una conferència de coaching uh -huh. eh, amb una assistència d'unes 40 persones, uh -huh. El pròxim dia 22 de gener realitzarem uh, una conferència també del Mètode de Treball de Miquel Noguera, uh, que realitza l'espectacle Ultrashow. Uh -huh. Després, com a, a concert, uh -huh. també uh -huh. són gratuïts. Tenim activitats, doncs tindrem el, els escollits per, Woody per a Woody per a la banda sonora de Vic i Cristina a Barcelona, uh -huh. i el Trio, que els tindrem el pròxim 18 de gener a les 8 del vespre. Uh -huh. I aquest divendres fem un espectacle infantil uh -huh. amb la companyia de titelles Sebastià Vergés, una de les de la companyia de les companyies de titelles amb més història de Catalunya. Uh -huh. Uh -huh. Ah, és aquest és aquest, dissabte, és aquest divendres, a les 6 de la tarda. Mm -hmm. Mm -hmm. La taçola de l'acompanya sí. Hola, bon dia, Susana Vila, bon col·laboradora, bon dia. Eh, quan va inaugurar el centre CIVIC vau fer com un petit tastet amb tallers. Sí. Ja, de, com va ser aquest petit tastet, l'afluència com va ser l'acollida i, més que res, quins són els tallers que ara oferiu al barri? D'acord, doncs en no. aquest cas, els tastets van ser tot un èxit. Primer de tot, perquè hi havia una gran varietat i segon perquè eren gratuïts i en aquest cas era una manera de donar a conèixer una miqueta al centre cívic a, a tothom va ser tot un èxit en aquests moments d'aquests tallers que es van oferir com a tastets Shan sortit a tallers que ja estan plens com vaig a Saló com els anglesos a nivell d'iniciació perquè hi ha diferents nivells i hi el que seria guitarra, pilates i el de cuina de mercats a nivell d'activitats, ara mateix oferim el que deia més de 180 tallers uh -huh. des de manualitats, idiomes, eh, activitat física i salut uh -huh. i eh, sobretot perquè aquest centre compta amb un avantatge, diguem, un espai ben especial que és una cuina, una cuina milla amb capacitat per a 18 persones uh -huh. i els tallers de cuina tots doncs, són uns tallers molt, molt interessants. Uh -huh. Suposo que deu haver-hi diversitat eh, eh, doncs de, de països que, que formen part d'aquesta cuina. No? Exacte, hi ha una miqueta de tot, des de cuina asiàtica, cuina mm. catalana, cuina, cuina italiana, després hi ha tats de vins chocolates, arròssos, i ha una miqueta de tot. No us, no us esteu de res, no. No, la veritat és que l'usuari només ha de portar el davantal i el tàper. Ah, <ríe> molt bé, molt bé. Doncs si vols afegir alguna cosa més abans d'acabar, perquè creiem que és important doncs, que el ciutadà s'acosti al centre I cívic tant. i que doncs, faci valer doncs, la seva opinió també i aquells cursos o aquelles exposicions que els criden més l'atenció. No, no sobretot Montse, on poden saber a tots els nostres oients, on poden saber tots els cursos que es fan, com es poden escriure, quins són sí. els passos a seguir? Ara mateix encara no tenim disponible la pàgina web, uh -huh. però ho podem consultar o bé presencialment al centre cívic o bé a través del mail del centre, que és ccnaves.bcn.cat. Uh, ccnaves.bcn.cat. Uh -huh. Cc Exacte. D'acord. Doncs des d'aquí doncs, anirem recomanant doncs, totes aquestes exposicions que esteu fent perquè ara també eh, hi ha prevista una història de, del cinema, no? Uh, Història del cinema, no... A partir el que... del 23, segons tinc aquí. <ríe> no, em sembla que aquest no, no és el mateix, eh? perquè mm. ara mateix el que tenim mm -hmm. és l'exposició de Bibleta Octàp sí. i al febrer tindrem la de l'art del trencadís ah. de Joan Serinyà. Mm -hmm. de, de cinema... De moment... El que fem és un cicle de cinema de ah, Barcelona ah, ah. com a ciutat de rodatge. Mm -hmm. Això sí. D'acord. Molt bé, doncs Montse Gil, directora del Centre Cívic de Navas, moltíssimes gràcies doncs, per atendre'ns i evidentment doncs, que des d'aquesta emisora doncs, anirem explicant els diferents actes que, que aneu organitzant. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Uh -huh, moltes gràcies. Vinga, doncs ens retrobem en una altra ocasió. Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa, mm, continuem endavant, fem una de pausa i tornem. Corro amb un i avall vaig sense enor no tinc un sol i estic sola. Fer sense pensar, sense voler, sense esperar amb descontrola Si puguess provar tots els camins, tria per quin decidir-me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 I del barri de Navas ens anem doncs molt a prop al barri de la Sagrera perquè allà és on hi ha la, la seu de la Na Ivanov, que avui s'ofereix una inauguració, una inauguració d'una obra de teatre que es diu l'últim dia de febrer i per parlar-ne, doncs, anem a l'altra banda del fil telefònic a l'Eugènia, que és una de les responsables que tirin davant aquesta nau i bonop de la Fundació Sagrera. Mol bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns, jo crec que hi ha molta expectació per veure aquesta obra de l'últim dia de febrer, eh? perquè a més es, es programa fins al 20 de gener, amb la qual cosa doncs, la gent que tingui interès de conèixer aquesta companyia, la d'acompanyar doncs tindran l'oportunitat de fer-ho. No? Sí, doncs sí, tens tota la raó, perquè no només són dos caps de setmana, sinó que, a més a més, per aquest dissabte, 12 de gener, hem hagut de fer una doble sessió, uh -huh. perquè hi ha, hi ha una previsió, com doncs, tu molt bé dius, eh, molta expectativa, i uh -huh. aquest dissabte, 12, en principi només aquest dissabte, hi haurà una sessió a les 7 i una altra a les 9. Uh -huh. eh, aquesta, aquesta obra ens explica la història de sis orfres que són expulsats de l'orfanat on han estat visquent des de, des de petits. De la seva infantesa l'han viscut aquí. Quan compleixen la majoria d'edat, eh, se n'han d'anar, el fan fora. I un cop fora han de, de passar per tota una sèrie de, de vicissituds per poder arribar fins a la ciutat. Ho han de fer travessant un bosc. Uh -huh. És una història, és un drama, eh, hem de dir que és un drama, és un viatge iniciàtic que tots aquests joves es troben en aquest camí, amb moltes contradiccions, amb moltes esperances. Uh -huh. uh, aquesta companyia, La l'Aidra, uh -huh. és molt jove, o sigui, són, els seus components tots són molt joves uh -huh. i amb moltes ganes de fer moltes coses la, El text i, i la, idea, la idea és del Marc Uller i el text uh -huh. és del Marc Uller i de l'Helena Terrat uh -huh. uh, Tots aquests components, potser alguns de vosaltres els coneixeu perquè els components d'aquesta companyia eren membres del grup musical del Subclub Super3 per això vull dir que són molt jovenets però mm, són, ja dic, amb moltes ganes i a moltes inquietuds que Segurament els haurem vist per televisió en alguna sèrie també Sí, segurament eh, hi ha algun que ha sortit al Vent del Pla hi ha algun que ha sortit a altres sèries un Gran Hotel mm -hmm. hi, ha, hi ha gent que segurament sí que heu vist per la televisió mm -hmm. segurament sí perquè aquesta companyia porta pocs anys no? en escena. Sí, sí, ja us dic, és una companyia molt jove i de fet l'últim dia de febrer és el seu primer espectacle. Uh -huh. que passa que com a companyia sí que s'han constituït fa poc, però uh, ells es coneixen, han, estu han estudiat tots els seus estudis artístics, els han fet, els han fet, els han fet junts. I, a més a més, han coincidit a moltes obres de petits. O sí? uh -huh. són gent que hi han actuat des de ben petits, no? Uh -huh. I s'han anat coneixent encara més amb el pas del temps. I l'últim dia de febrer és una estrena que es dona a conèixer a través de la Nau Ivanov. Bueno, de fet, la van estrenar, van fer una primera preestrena en una sala de Madrid, que la van fer en castellà. Uh -huh. Però a Barcelona, i en català i ultimat, sí que és aquí una sola estrena, a la Nau Ivanov. Sí, sí. Uh -huh. Eugenia, bon dia, Susana Vila, col·laborador del programa. Bon dia. Bon dia. Què va ser? La Nou Ivanov va anar a buscar a la companyia Hydra o va ser la companyia Hydra qui us va demanar d'estrenar la, la seva obra a la Nou Ivanov? No, la companyia ens va venir a demanar. Ens uh -huh. va venir a demanar la possibilitat de dur a terme aquest espectacle aquí. Uh -huh. Sí, sí. Sobretot a través de la directora, perquè la directora doncs, ja... ja havia col·laborat amb nosaltres alguna altra ocasió, la Míriam Escurriola, uh -huh. i ens va demanar aquesta col·laboració. Uh -huh. Quines característiques té l'Anna Uibanó per posar en marxa aquest espectacle de la companyia AIDRA? Com en principi s'ajusta perfectament el nostre projecte que és d'oferir espais a gent jove i a dramaturgs joves, no? O sigui, és eh, donar pas a, a un, o sigui, de cedir els espais perquè per s'impulsin, perquè els donin a conèixer els programadors, perquè puguin entrar en, en altres circuits, etc etc. O sigui, d'entrada, eh, això ja és un punt a favor. Uh -huh. no? I l'Hidra ja forma part del que és el centre d'entitats de, de la nau Ivanov, no? La Hydra? Sí, forma part de, de, no. de la nau Ivanov. No, la Hydra no, no, no la Hydra no. és una companyia dit, que és, és, és externa totalment, no, no, no forma part de la nau. No sé si des de la nau Ivanov podeu donar algunes pinzellades, algunes pistes sobre l'escenografia, com està, si sorprendrà el públic aquest espectacle. Home, no. I, podeu donar algunes pistes? No. Sí, aquestes no podem donar, no en podem donar, no podem donar. No, jo, jo penso que és un espectacle que agradarà, que agradarà força, no només per la història sinó pel muntatge en si. Clar, m'agrada que has contat la història d'un grup de 18 anys. Sí, són això, sis orfes que han viscut junts sempre des d'una orfanitat i que quan fan la majoria d'edat els fan fora perquè ja són majors d'edat, uh -huh. eh, és aquest, aquest doble joc. No? O si sigui, Els fan fora de, de l'orfenat, han de començar la seva vida fora d'allà i es troben amb el que es troben. És una obra per tots els públics, podries dir? Home, és un drama eh? infantil, ja et dic jo que no, uh -huh. juvenil doncs segons com, perquè clar és això que t'ho dius, són gent de 18 anys, Uh -huh. uh, els actors també són molt joves perquè estan tots entre els 19 i els 20 anys uh, però infantil ja et dic que no uh -huh. ja et que no D'acord, doncs moltíssimes gràcies, Eugènia, per acostar-nos avui a aquesta obra que s'inaugura precisament avui, uh -huh, avui. a, a l'últim dia de, de febrer. Moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs moltes gràcies sí, ens trobem en una altra ocasió. Gràcies. Vinga, gràcies. Molt bé, doncs dir-vos que l'últim dia de febrer té una durada d'una hora 15 minuts, l'entrada val 12 euros, per als amics de la Nàbia 9 hi haurà un 50% de descompte, més una consumició gratuïta. La venda d'entrades es pot fer per l'entrada o una hora abans a la taquilla i aquesta obra s'inaugura doncs, avui, però doncs, la podeu veure doncs, de dijous a dissabte a les 9 de la nit. També ens han dit que aquest dissabte hi ha dues sessions, una a les 7 i l'altra a les 9 i també el diumenge serà a les 7 de la tarda. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix serà una nova pausa, però atenció, agafeu llapis i bolígraf, perquè el que Papi és important, important. ara... Anar... Ah, exacte, perquè el que ho farem ara doncs, és recomanar-vos alguns dels actes que es realitzen aquests dies als nostres barris. Per tant, doncs tingueu eh, bolígraf i, I, paper. I, i paper. Això, a l'abast. <ríe> Per Dus Es es fa la mirada barrejada d'aquest punt Avui el meu món ha caigut Vag muntar amb cada peça d'un nou joc on faltates trucs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 Anes a tu, pon la tua equipatge tatuat entre els meus murs. A preguntant al futur. Al silenci contesta potser la resposta. Tu. Si vos tu Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs ara que ja teniu paper i llapis o bolígraf o... O si voleu agafar o... una iPad o alguna Per apuntar-ho, sí, Actual, sí. que us permeti escriure... <ríe> doncs vinga, anem a recomendar alguns actes que podeu gaudir aquests dies. Eh, parlem... De Sant Andreu Teatre, que us ofereix Los Titiriteros de Binefar. Una companyia tan entranyable i imprescindible. La imaginació i l'humor són una eina poderosa per transformar el món. Qui són Los Titiriteros de Binefar? Doncs han guanyat el Premi Nacional de la Infància i la Joventut. Han actuat des del Guggenheim de Nova York fins a les faveles de Sao Paulo i Dragons, si sí, és una versió lúdica, festiva i esbojarrada de la llegenda de la princesa i el drac, que compta amb un disseny de titelles i escenografia doncs, inspirats en Gaudí i música tradicional interpretada en viu. Aquest espectacle dàtit que barreja titelles i teatre dura 55 minuts. La inauguració serà aquest dissabte a 2.45 de, de la tarda i diumenge hi haurà dues sessions, a les 12 del migdia i a 2.45 de, de la tarda. És per a tots els públics, l'obra és en català i el prou de l'entrada és d'uns 9 euros. I també us hem, hem parlat abans d'aquest centre cívic de Naves, però ara que ho tenim aquí, doncs ho aprofitem i també us ho comentem. Que el centre cívic de Naves us acosta al Camerún. El centre cívic de Naves, al carrer Naves de Tolosa, número 312, us ofereix fins al proper 30 de gener, Bif Le Tap Tap, a càrrec Jordi Cohen i Albert Macias. Doncs a demolir ens endinsen els efectes dels canvis urbanístics a Yaoundé, la capital del Camerún, i va a càrrec de Jordi Cohen i Albert Masies. Albert Mai, doncs, del des... passat any 2008, Yaoundé és la capital política de Camerún. Es troba en procés de remodelació urbanística per millorar i modernitzar la ciutat. Com a conseqüència d'aquest nou model urbanístic, el comitè urbany de Yaoundé ha, const... ha destruït barris sencers i ha desallotjat a milers de persones de les zones més pobles de la ciutat. Més de 18.000 habitants als barris com Etatac, Nava, Priquetet, Mesa o Mokolo, entre d'altres, han perdut la casa seva o el negoci i el teixit social d'aquests llocs ha desaparegut per complet. Molt bé. I ara doncs, ja sé que ens estem fent passats amb aquest tema, però que la veritat és que val la pena d'acostar-se a aquesta exposició que es realitza a l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats i que us ofereix l'engin de postguerra microcotxes de Barcelona. A Catalunya i a Barcelona especial, un gran nombre de tallers petits i mitjans van iniciar amb el seu esforç un nou enlairament industrial del país dins de l'àmbit de l'automoció. És en aquest context que apareixen els anomenats microcotxes. Fins el proper 15 de març, a l'espai Josep Bota de Fabricots, al carrer de Sant Adrià número 20. Hem de dir en aquest context que apareixen els anomenats microcotxes. És una exposició que mostra diverses peces de la col·lecció privada del senyor Claudio Roca, una de les col·leccions de microcotxes més importants del país i dir-vos que podeu gaudir d'aquesta exposició de dimarts a divendres, de 5 de la tarda a vuit del vespre, i els dissabres i diumenges també és oberta, d'onze del matí, dues del migdia i de cinc de la tarda a dos quarts de vuit del vespre. Doncs es tracta d'una exposició que organitzen els Amics de la Ivanov amb el Museu d'Història de la ciutat que es diu MUVA i s'organitzen visites comentades.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 Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, a donar les gràcies al Guillem Garcia, que avui ha estat com a tècnic, també a la Susana Ávila i si us sembla, doncs ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau!